Alhamdulillah, salatan wassalam ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'af Faya'i padallah Usikum wa nasi bitaqwa Allah Fakad fazal mutaqoon Rabbi syurah li sadri wa yasirli amri Wahdul uqdatan millisani Yaftahu qawdih ربنا انزل لنا علما وارزقنا فهمه وقال الله تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل Wahai mereka yang di bawahnya, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, mereka tidak makan dari di atas mereka dan dari di bawah tanah mereka. Dari mereka umat yang kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala dan mohon maaf jika kita lewat dah kita sejauh. Sorry, sorry. Baik. Dah boleh Satu Satun dah baik darusul tariq kita melihat bahawa musannif bila sebut musannif tu makna penulis kitab dia bekas disebut musannif kata musannif katup ni lekitah dia ada dua lah satu musannif satu muallif muallif pun penulis kitab juga kata muallif penulis kitab lah dia muallif biasa dengan muallaf muallaf dalam istilah ni muallif jadi bila sebut tentang musallif, ya, musallif kitab ini, Dato' Wahbah Hadi, membicarakan tentang surah Al-Tariq ini. Dan dalam surah Al-Tariq ini, dalam Muka Surat 167, daripada ayat pertama sampai ayat 10, kata musallif, Sumpah bahawa setiap manusia mempunyai penjaga dari kalangan malaikat yang mengawasinya dan bukti kemungkinan hari kebangkitan di sini nak tunjukkan kepada kita ada sumpah bahawa manusia ini dijaga oleh kalangan malaikat malaikat menjaga betulah dalam buku yang saya pernah sebut kat tuan-tuan misteri malaikat bersayap asyuri misteri makhluk bersayap dalam buku tu dia cerita bahawa ada setiap pada manusia itu penjaga yang menjaga hati manusia yang menjaga iman manusia yang menjaga anggota manusia ada malaikat-malaikat tertentu yang menjaga semua itu bagi membuktikan betapa Allah sayang kepada makhluknya yang bernama manusia ini diberikan penjagaan yang penuh rapi sehinggakan tidak ada sesuatu pun yang boleh datang mengusik manusia apabila malaikat-malaikat itu datang menjaga dan tengok bila kita tidur kan mana pernah datang semut duduk atas kita hurung kita ataupun ada ulat yang datang nak gigit kita sebab kita tidur. Tandanya di situ Allah berikan pengawasan. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami jaga manusia itu sama ada mereka berada di daratan ataupun berada di lautan. Itulah kelebihan. Cuma kita manusia yang jarang berterima kasih kepada Allah. Betullah cara berterima kasih, doa yang kita baca itulah kita nak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu tanda terima kasih kita kepada Allah. Bila sudah makan, Alhamdulillahilladhi at'amana wa saqqana ja wa ja'alana minal muslimin. Nampak doa tu macam untuk budak-budak kasti, budak-budak tadika. Tapi sebenarnya, kita pun harus begitulah untuk membuktikan kita berterima kasih atas penjagaan Allah. Cuba bayangkan kalau makanan masuk ke dalam badan, lalu makanan itu tidak boleh diproses oleh perut. Dan maka sudah tentu manusia akan menjadi suatu musibah. Allah mengutuskan malaikat untuk menjaga seluruh sistem yang ada kepada manusia. Jadi sebab itulah kenapa malaikat lebih ramai daripada manusia. Sebab itulah. Sebab satu orang pun ada dua tiga malaikat yang menjaga dia. Malaikat Hafiz. Malaikat yang menjaga keselamatan diri dia. Malaikat yang apa dia menjaga hati. Jadi semua malaikat-malaikat tadi adalah suatu anugerah Allah. Dan Allah bersumpah dalam surah Tarikh ini ada penjaga. Baik. Lalu kita masuk ayat pertama. Wasmā'ī wa Tarīq, Wasmā'ī wa Tarīq, Wama adrak ma Tarīq, Al Nāẓm al Taqib, In kull nafs lama alaihi hāfiz, Fal yanẓur al insan mimmā kulqa, Kulqa mimmā in dafta, Yuxurumim biin al Sulb al Trawib. Innahu ala raj'ihi laqadil Yawma tubla sara'id Fama lahu min quwatin wala nasib Wasamai wa tariqah Demi langit dan yang datang pada malam hari Wa ma adraka matariqah Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Al-Najmu al Iaitu bintang yang cahayanya menembus In kullu nafsin lamma alaiha hafis. Sesungguhnya setiap jiwa mempunyai penjaganya Ini ayat dia. Allah memberikan tawkit In kullu nafsin lamma alaiha hafiz Bagi setiap jiwa manusia itu ada penjaga Fal yan zuril insanu mimma kulika Maka anak anaklah manusia memperhatikan Dari apakah mereka diciptakan Malaikat dijadikan pada cahaya Jin, sorry, apa dia iblis Dijadikan daripada api Unsur malaikat dengan unsur ini iblis ni lebih kuat daripada unsur manusia. Unsur manusia dijadikan daripada tanah limma, sorry. Min apa dia turab, min turabin mahin daripada tanah yang sangat hina, tanah yang sangat jijik. Tanah ni tentu kalau busuk dan tanah ni kalau apa ni becek dan sebagainya, orang akan rasa jijik untuk hampir pada dia. Betul sekejap tanah kendaraan kita kita penuh dengan tanah kan ya, orang tengok pun jijik maknanya bila tengok unsur tanah nampak jijik jadi manusia dijadikan daripada bila lah tanya mimma khuliqa daripada apa yang kamu jadikan maknanya daripada sifat yang sangat hina selepas itu Allah jadikan Adam selepas itu Allah lahirkan daripada zuriat Adam itu setelah itu dengan cara apa tuan-tuan sebut khuliqa mimma indat ...dijadikan manusia ini daripada air yang terpancah. Jadi kalau tak terpancah, tak boleh jadi orang. Ha, dia mesti terpancah. Apa bahasa Moden dia pindah iraksi ke Pak? Bahasa apa terpengar Pak? Eh, empat tak kahwin kan? Ha, jadi mana hatulah yang disebutkan? Jadi maknanya, dalam keadaan demikian, ma'in dafiq. Air itu mesti memancat keluar. Ya khurujumin bainas sulbiwat tara'iba. ala sebut... Yang keluar itu di antara tulang sulbi dan tulang dada. Innahu ala raja'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya. Yang ini, menghidupkan sesudah mati. Innahu ala raja'ihi laqadir. Yaum matubla sarair. Dan pada hari dibongkarkan segala rahsia. Hari di mana Allah akan menceritakan seluruh rahsia yang tersimpan. Yang tersembunyi Orang tanya Pada saya Ustaz macam mana Ustaz Kalau orang tu dah bertawab Adakah Allah Kamu dedahkan lagi rahsianya Apabila dia bertawab Tak ada lah, Allah silah tutup rahsia itu Sebab At ibu Orang yang bertawab Daripada dosa Seumpama tiada berdosa lagi nah, Jadi Allah hapus Yang fikiran ni Tak sempat tobat nah. Tak sempat tobat Ngorak perempuan di silkom Tak sempat tobat nah, kan tuan Jangan ha, buat dating dengan nak darah, tuan-tuan. Dah mikah dah, sahaja lah. Ha, nak cari new taste. New taste ha? lah. Ha? Nak cari rasa, kita rasa baru. Ha. Ini semua Allah akan tanya, tuan-tuan. Kalau tidak bertawabat. Maksudnya begitu. فَمَا لَهُمْ مِنْ قُوَاتِ وَلَا نَاصِرِ Inilah ayat yang sangat menakutkan. Maka ketika itu manusia tidak ada daya kekuatan pun dan tidak juga ada penolong. Di dunia ini ada penolong lagi. Ha, terputus bekalan... Masa lagi boleh termasuk dalam Asnaf ibnu Sabil Untuk dapat wang zakat ha. Kalau seandainya Di atas dunia ni Apa jua yang tak mampu saya Rok Semang Ayah saya Rok Semang dengan dua tiga orang Perniaga Cina Dia kata orang Cina kalau buat berniaga Dia tunggu sampai mati orang oh. tu peniagaan. Kalau dia sudah bikin saya dia tak nak lari Dia buat saya itu sampai boleh Walaupun dia selalu logi, dia selalu logi 5 ratu ribu, 6 ratu ribu, dia masih buat. Ha. Kalau tak nak boleh bayar, dia lari 1 jam, 2 jam, 3 jam pergi sana Singapura cari duit. Balik, mau bayar hutang, kemudian bikin balik bisnes. Ha. Maknanya, terputus bekalan di atas muka bumi, Susah setelah mana pun, masih boleh sambung lagi. Masih ada jalan lagi, masih ada ruang. Di sana tentu, terputus bekalan kita nak minta tolong siapa. Ha? Hari di mana La yamfa'ul malu wala banun Hari tak ada manfaat Mal wala banun yaum la yamfa'ul malu wala banun Hari di mana harta dan juga Anak-anak tak bagi penolong Di dunia ni boleh lagi tentuan Dah ada anak besar-besar Kita dah pencin, minta seorang seratus Okeylah sepuluh orang anak, cukup lah seribu ha, Kalau anak sikit tentu Anak dua orang, minta seorang lima ratus Cukup lah Di dunia ini masih ada bekalan yang boleh kita sambung tapi akhirnya sana tak ada tuntutan. Lalu kita masuk sebab tuan ayat dia kata Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Ikrimah. Terdahfirma Allah Subhanahu Wa maka hendaklah manusia memerhatikan dari apa diciptakan. Dalam ayat yang kelima tadi tuntun bila kita bicara Qalyanzu al-insanu mimma khuliq. Perhatikanlah daripada apa manusia dijadikan. Baik. Ada satu kisah dia kata Katanya ayat tersebut diturunkan dalam kisah Abu Al-Ashad bin Kaladah Al-Jumat. Ah. Dia berdiri di atas satu belulang sambil berkata, Wahai orang-orang Quraish, barang siapa yang mampu menganjaktanku dari belulang ini, akan ku berikan ganjaran tertentu. Katanya lagi, sesungguhnya Muhammad mendakwa bahawa malaikat penjaga neraka jahannam ada sembilan belas. Aku sendiri akan melawan untuk, untuk kamu sepuluh malaikat. Dan kamu semua melawan untuk puluh yang lain. Ah, cakap bongkak. Ah, ni cakap orang yang tak ada iman lah. Orang yang tak beriman dengan Allah dan kafir pada Allah. Ha? Malaikat dia berdiri atas tulang-tulang. Dia nak tunjuk dia kuat. Kalau abang berani ubah aku pada tulang-tulang ni. Pasal yang malik kuat sungguh. Orang tak boleh ubah dia. Ha? Bila orang tak boleh ubah dia tuan, -tuan. Abu Ash'at ni orang tak boleh ubah daripada masa tu. Dia pun kata. Hei, Muhammad telah kata di neraka esok ada sembilan belah orang malaikat. Yang gamang azab menghukum kita. Aku akan lawan sepuluh. Kamu semua lawan yang sembilan lagi. Oh, tentuah. Berani sungguh. Lalu Allah tanya, "Falyanzuril <tuh> insanu mimma khuliq." Hampa dijadikan pada apa yang hampa nak lawan dengan malaikat tu? Hampa malaikat dijadikan pada apa hingga akan kamu nak ingkar pada Allah? Jadi asbabun nuzul ayat kelima dalam surah Qariq ini cerita orang yang cabar malaikat Allah balas dah. Tidak. Itulah kelebihan umat Muhammad. Allah tidak balas. Haan. Orang kita tu ingat, bila kena balas, tu baru dikira salah. Kalau tak kena balas, tak salah. Tu salah mereka. Tu pemikiran yang salah. Haan. Ada orang kata, eh, saya okey. Eh? Saya makan rasuah sihat, badan tegak. Eh? Saya tak ada masalah apa pun. Tengok saya. Eh, saya berzina. Saya berzina. Okey je. No problem, what? Nothing happen, what? I'm still young, apa, younger, what? Ha, gitu tuan-tuan. Semua benda ini nak menunjukkan cabaran-cabaran yang pernah dibuat oleh orang terdahulu. Cabaran itu diulang balik oleh orang zaman hari ini. Masa apa tuan-tuan? Sebab Allah tak balas. Kita kata Allah tak balas tu yang jadi tsunami di Aceh. tu. Apa sebab? Saya lama tu tuan-tuan cari hikmah. Kenapa jadi tsunami di acik? Kaji punya kaji. Tunggu punya tunggu. Sebab hikmah Allah SWT ni dia ada tiga. Satu, jadi Allah tunjuk tu hikmah dia. atau lebih halal. And, jadi Allah tunjuk hikmah dia. Yang kedua, hikmah tu Allah tak tunjuk sekarang, Allah tunjuk lambat sikit. And, macam orang nak katalah, pasal Orang yang rasa boleh menang bila masuk bulan raya. Bayar nak jawab tu, kena cari hikmah sebab apa. And, yang kedua pula, Allah bagi apa dia? Hikmah itu lambat sikit tuan Lambat sikit. 10 tahun baru dapat hikmah, 12 tahun baru dapat hikmah. Contoh, kita dulu nak beli rumah di Bukit Antarabangsa dah. Tu nak beli dah belelah ha, lihat tengok rumah tu tuan tu. nak ambil sangat-sangat dah tiba-tiba loan tak lulus ataupun ada halangan duit tu kita tak pakai kita bukan kata is tak boleh beli rumah atau Allah nanya. tapi kalau kita kata ada hikmah tu Sungguh, orang yang tak berjaya beli pada hari itu hari ni dia dah dah alhamdulillah kalau tidak aku mati dah ha, dah jadi maksud dia di situlah menunjukkan hikmah yang sangat besar yang ketiga hikmah itu Allah tangguh di hari akhirat Allah bagi jawapan itu bila? Setelah kita semua mati, bahawa Allah tunjuk hikmah. Baik. Sunami, kita ambil masalah. Dia hikmah yang kedua. Maksud dia hikmah tu. Allah tunjuk lambat. Lambat kata nak hikmah. Sebab orang nak tanya kita soalan, kita tak ada jawab. Apa soalan dia? Ustaz selalu cakap, kata umat Nabi Muhammad tidak akan diazab di atas muka bumi. Semua Allah tangguh di akhirat. Habis tu ustaz nak kait macam mana ke tsunami ni? Dia azab Allah lah. Bala Allah ta'ala. Tak boleh jawab dengan detail. Tapi akhir sekali hari ni kita boleh jawab dengan detail. Apa dia? Rupa-rupanya bila seorang sahabat baru ni pergi hantar pasukan perubatan di Padang. Dan Padang jadi gempa bumi. Masa jadi mula-mula tu tuan-tuan. Kemudian dah, dah untung. Mereka pun datang untuk pergi bantuan. Daripada Universiti Melayu tu. Pusat perubatan Universiti Melayu. Dia tu saya uruskan doktor-doktor ni -doktor, pergi sana. Masa saya sampai tu. Duduk-duduk dalam masa berapa masa. Tak tahu ada tiga hari ke empat hari. Tiba-tiba berlaku gempa bumi yang kedua. Masa berlaku tu Ustaz bumi duduk macam tu. Dia bergoyang macam orang atas duit tu. Duit tu tu tau tak? Buaya-buaya. Hmm. Macam tu. Orang naik motor saya tiba macam tu Ustaz. Duduk naik. Ustaz dalamatkan jalan. Kata masa tu Ustaz semua berkat menjerit. Ya Allah Ustaz beratkan aku ya Allah. Semua orang ingat sudah dah Yang Ya apakah semua pendek pun astagfirullahaladzim. Ya aku dekat aku ya Allah. Haa macam tu. Alah habis tu tu pop, tak ingat tuan-tuan cakap tadi. Jadi maksud dia itu keadaan. Betul cerita kes apa dia Aceh. Oh, bila cerita ke Aceh tu nampak. Masjid masih kukuh, dia pergi tempat yang kita tengok masjid, masjid masjid apa yang seluruh kampung tu binasa Tinggal satu masjid tengah-tengah tu. Dan dia kata Ustaz, di tempat itu sampai sekarang ni tinggal 22 orang yang hidup tu tulah. Jalan semua bukan mati habis 22 orang pergi hidup pun Sebab masa Kejadian itu berlaku Mereka berada dalam masjid Dan mereka sedang Melakukan ibadah Terus dia tanya Macam mana air Macam mana air Dia kata air Sebab ada satu pohon Pukul, pukul kelapa yang tak tak tak musnah Air masak pohon itu Maksudnya lepas masjid Tapi kenapa Tak kena dia kata Kami tengok begini Pak Air sudah sampai Tapi dia mengelak begitu Naik katak -kata begitu Maknanya Apa Air tsunami itu nak scrambler itu Tak naik ke atas itu tak kena masjid. Ha. Huh. Balak ke tepi. Satu lagi ada satu gereja. Gereja pun tak musnah. Tapi di gereja tu ada satu apa dinding yang dibuat buat palang salib itu. Palang tu yang musnah. Ha huh. tanda nak bagi tahu Allah nak semua rumah ibadah selamat tapi rumah yang mensyirikkan Allah dia tak mahu. Dihapuskan palang tu, tuan-tuan. Air tembak apa tu air serang palang tu, tuan-tuan, pecah balang tu, pecah palang kat tuan Palang dah tak ada Dia kata dulu sini Pak ada palang sah. Dan atas sekali apa hikmah dia? rupa Kejadian itu menyebabkan hari ini Aceh melaksanakan undang-undang Islam Oh, Itu yang penting Di Aceh sudah berjalanan hukum hudud Siapa mencuri potong tangan. Siapa berzinak Dia sampai mati Mana-mana wanita yang pakai seluar Nampak buntut Macam di telkom ni Akan dikenakan tindakan, tindakan. Haa oh, Akan saya. dikenakan tindakan Haa oh. Contoh lah contoh tu Saya ingat marah Mereka marah Takkan dikenakan tindakan Dan undang-undang sudah berjalan Undang-undang Islam hingga kan kerajaan Indonesia Memberikan wilayah autonomi Untuk mereka melaksanakan undang-undang sendiri Yang tidak terikat dengan undang-undang Undang-undang yang berada di Republik Indonesia Cuma undang-undang basic tu terikat lah Tapi undang-undang untuk melaksanakan undang-undang Islam Silakan Mungkin sebab Kejajan itu menyebabkan orang insaf, orang takut dan menyebabkan kerajaan Indonesia pun kasihan melihat orang di Aceh. Gerakan Aceh mereka yang dulu berjuang, bermati-matian nak mendapatkan kemerdekaan untuk Aceh. Gam ni tentuan, mereka berjuang, akhir, akhir sekali tak berjaya. Bila jadi tsunami ni mereka berjaya, dapat untuk melaksanakan apa yang mereka nak selama ini. Tentuan, adalah cerita yang sangat menarik bila kita tengok. apa Allah musnahkan, bukan Allah musnahkan, Allah bersihkan. Manusia-manusia tak mau kepada Islam ini, Allah jadikan manusia-manusia enggan -manusia Islam. Takkan kita nak tengok kejadian macam itu, baru kita nak balik kepada Islam, tentulah. tuan Itu kita fikir tiga kali tu. Jangan nanti Allah hapuskan semua sekali. Lahir narsih baru, barulah jenasi yang nak buat Islam. Maka masa tu parah, tuan Jadi Jenasi belah baru selamat. Kita yang teruk pasal kita mati dalam keadaan Allah menghukum kita. Jadi itu hikmah. Jadi nak cerita apa tuan-tuan. Memang umat Nabi Muhammad, Allah tidak menurunkan bala cerita itu menunjukkan Allah membersihkan untuk kembalikan kepada usul akidah yang sebenar. Ha Yang kita lihat tentu sebagai satu contoh. Jadi manusia yang cabar Allah Taala ni dia tak tahu. Dia rasa dia cabar Allah Taala itu, dia cabar malaikat Allah. Maka tak dengar ucapan dia dan dianggap kenapa dia berani cabar sebab dia tahu bagi dirinya dia mengatakan bahawa ucapan Muhammad itu tak benar. Tak percaya. Tentuan ada dua perkara. Pertama, memang Allah balas setengah manusia di atas muka bumi. Setengah lagi Allah tak balas. betul tentu Berzina 400 kali dah. Pergi Mekah. Eh, dapat cuman Hajarul Aswab pula tu. Boleh bawa ni air zam-zam 18 botol. Oi, 18 botol. Kita ni, pergi kumpul sendiri bayang tak tinggal. Hajarul Aswab tak ada cuman. Air zam boleh boleh cuman tu. Entah. Macam mana? Maknanya... Ada orang Allah bagi begitu. Ada orang Allah balas. Bila masa tuan? Bila mereka menumpahkan Allah Allah balas tu bukan Allah turunkan bencana. Allah balas tu kerana kejahatan mereka memang tak boleh dimaafkan. Siapa di antara mereka yang Allah balas? Ha? Macam kawan tadi tuan, tuan, bila dia mencabar demikian, Abdul As'ad ha? bin Kaladah Al-Jumahi tadi dia cabar Allah Taala, Allah tak balas. Tapi ada orang Allah Taala balas. Bukan saja Allah Taala balas. Allah balas keturunan dia sekali. Siapa tuan Abu Lahab. Anaknya Utaibah dan isterinya Ummu Jamil. Ketiga-ketiga dihukum oleh Allah Taala di atas muka bumi lagi. Ketika Utaibah menceraikan anak Rasulullah. Maksudnya Utaibah ni dia menantu Rasulullah. Dia ceraikan rukayah tuan-tuan. Bila dia ceraikan rukayah pada masa itu. Dia sangat anti kepada Nabi. Sebab Nabi buat Islam. Dia cerai itu pula atas arahan bapak dia. Cerai buat isteri kamu. Aku tak mau kena mengena dengan Muhammad. Dia bawa agama sosak. Satu hari. Setelah berlaku perceraian itu. Dia pergi jumpa Nabi. Dia ludah Nabi. Itu itu laka Muhammad. Dia koyak baju Nabi. Nabi tak balas. Nabi kata biarkan. Tak apa. Nanti utaibah akan dikoyak oleh anjing Allah Ta'ala. Orang Nabi sebut itu. Doa. Nanti utaibah akan dikoyak oleh anji Allah Ta'ala macam dikoyak baju aku ni. Yang dengar ucapan tu Abu Talib. Abu Talib pun tak beriman dengan Nabi. Tapi dia tahu Nabi bila berdoa, doa tu pasti jadi. Dia pergi jumpa utaibah-utaibah, lebih baik kamu minta maaf dekat Muhammad. Muhammad ni doa, dia mustajab. Tuhan dengar, bila dia kata kamu dikoyak oleh anji Allah, nanti satu masa kamu akan dikoyak oleh anji Allah. Lebih baik kamu pergi minta maaf bahagi utaibah kalau tidak bala kamu. Thaibah kata apa? Cih, Ce, takut centu pun takut kuit krim centu. Tum nak lawan, jomlah kakak banyak segala. Ini Utaibah. Dia tak percaya dengan ucapan Abu Talib. Dia pun bermusafir. pergi berniaga di Syam tentulah sampai tengah jalan berhenti, hidup kaumung Nabi, binatang ada sekitar, binatang tak boleh diatas sebab Tiba -tiba ada naga, tiba-tiba ada seekor harimau terkecam atas dia, koyak-koyak-koyak-koyakkan badannya sampai mati. Tanda apa? Dia terkena doa Nabi sallallahu alaihi. Wasallam. sejak itulah Allah melarang Nabi menyebut dengan perkataan demikian sebab kalau Nabi kata celaka si Anu bin si Ani habis dengar celaka si Ani bin si Dolah ke apa ini akan jadi celaka itu yang Allah balas di atas muka bumi sebab terlampau zalim sangat Ummu Jamil isteri kepada Abu Jahal dia ni pembantu setiap Abu Jahal وَمْرَأَتُهُ حَمَّا لَتَالْحَفَابَ awal-awal lagi -awal, Allah cop dia ni tukang bawa kayu api untuk bakar Abu Lahab tuan dalam api neraka jadi bila dia juga menentang Nabi dia akan jadi kempen rumah ke rumah dia jumpa jangan sokong Muhammad tanpa sokong Muhammad tanpa bodoh Muhammad tu hari tak benar, jangan letak dia sebagai calon contoh sudah hmm. jangan undi dia jangan macam tu lah contoh akhir sekali apa tuan satu hari dia pergi letak duri tengah jalan untuk menghalang Nabi Alaihi Wasallam berjalan. Tengah-tengah dia letak-letak. Letak duri. <tuh -tuh. Supaya Nabi terpijak dia penat. Yang orang pun menyebabkan orang jahat dia penat juga. Dia ingat tak penat. Ha? Lepas dia letak-letak. Tengok-tengok dia pun nak berehat. Duduk sebentar di bawah Satu tempat. Saya selendang dia. Duduk di tengkok dia. Malaikat pun tarik ke selendang itu. Allah utuskan malaikat. Baru dia tarik ke tengkok dia. Terjerot tengkok dia. Menyebabkan dia mati dalam keadaan sesak nafas. Dan kematiannya. Orang kata selendang Terbalik di tengkuknya Mati di atas muka bumi Kerana penentang Nabi yang sangat tegak Yang ketiga, Abu Lahar Lawan-lawan Nabi Duda Akhir sekali datang perang badan Dia tak pergi, dia takut Kemudian bila semua orang-orang dalam badan, badan itu Kalah tentuan dan ada yang mati Di kalangan pembesar banyak yang mati Dia pun terkena penyakit Sebab dia susah hati, sangat kena penyakit Penyakit tu pula Allah Ta'ala bagi Penyakit yang tak Sorry, penyakit yang berjangkit dia berkongsi x 1 n hmm. 1 Penyakit ni kena ada tentuan. Dan kalau orang hampir pada dia, penyakit itu akan berpindah. Akhir sekali mati. Mati dengan penyakit yang berjangkit itu. Anak-anaknya tak uruskan jenazah dia. Orang tak berada dekat dengan dia. Selama tiga hari dia biarkan jenazah dia sehingga kepusuk. Baru lepas itu dia ditanam. Tanda apa tentuan? Ah, ini dia. Allah balas mereka di atas muka. Jadi cerita dia daripada asbar bernuzul tadi. Ada dua pilihan lah Allah bagi dua option Satu kelompok yang tak Ta'ala balas tu Jangan berjadilah Yang kedua Allah Ta'ala tak balas Sebab Allah nak bagi ruang Dia bertawab dan balik kepada Allah Ta'ala Sebab itulah tuan-tuan Bila buat jahat ingat-ingatlah Allah Betul tuan kita ajar Buat jahat pun ingat Allah Tengok orang perempuan Allah La ilaha illallah Tengok-tengok kak Tengok Astagfirullahalazim Tengok-tengok kak -tengok. kentang Haa kan buka kata kena tengok jangan silap faham tak? jadi kena tangkap macam doktor Tasri pula tuan. Ah ha, doktor Tasri tak nak tahu Lihat nak tangkap pun ha, ini saya buka buat adalah sesat Nak cerita. Ha, jadi tengok-tengok pun jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Itu asal yang kita lihat tu tuan. Nabi Black dia sampai Black eh orang alim sampai emo tangkap. Ha, tapi bagus juga tangkap tu. Saya gembira juga tumpang gembira. Kan ha, gembira mendapat banyak hikmah. Lalu bila kita cakap, kita kata tauliah ni tak penting. Pasal yang penting, bila universiti dah mentauliahkan kita. Ustaz, pada mana? Pada azhar. Ngaji mana? tontor Bidang apa? Syariah. Dapat apa? Be a horse. Saya takkan tak boleh lagi. Syekhul Azhar dah tanda tangan. Tentu kan? Tauliah tu. Maksudnya saya bila orang tanya, Ustaz ada tauliah? ada tauliah tu. Tauliah mana? Saya ada Johor, ada Melaka, ada Singapura, ada Arab Saudi, ada Sri Lanka pun ada tauliah. Semua tauliah ada. Sebab? So, Azhar Daragi itulah tauliah. Sure, Dr. Azhar apa? Saya doktor amik sampai ke Saya bekas mufti. Takkan saya nak ngajak di Selangor, saya kena tauliah lagi? Haa, tadi ada tentang. Ucapan yang sama macam ucapan Ustaz kamu dulu. Bila dia kena tangkap tentuan, sebab teraja tak ada dia kata, kenapa saya pula kena tangkap? Saya dulu kan keluarkan tauliah. Haa, jadi maksudnya, haa, Ha, dalam keadaan demikian tu lah Cerita dia ha, Cuma Kenapa Ja'is Allah Ta'ala alam. Sebab mungkin Bahasa tu dia mengajar Dalam kawasan Selangor Dan dia mengajar pun Tentang dia rumah Dia rumah Bukan di majlis Bukan di surau kan? Jadi mengajar di rumah tu Menyebabkan dia, dia Sekarang ditangkap kan. Ini dia maki eh, Bukan dia makilah Dia kata lah, Pada Apa dia Ja'is Tapi saya nampak Ja'is ni ada sebab Dia tangkap sebab KD okay, mudah simpul tadi Dota Asri pun sebut Dia kata Saya tak setuju sebab apa, Tapi Benda ni jadi lepas orang tawar saya jawatan yang di dipertua Yadim Bila tawar saya yang dipertua Yadim Tiba-tiba Ada orang tak setuju saya menjadi Yang di dipertua Yadim Orang lama tak setuju ha? Dan banyaklah mereka buat Apa dia Ucapan di belakang saya Ada orang hantar surat supaya jangan gantik Dota Asri ni kerana dia wahabi dia banyak menghina para ulama' semua kan. Jadi takpelah itu kita tak cerita. Tapi nak tunjuk apa tuan, tuan bahawa inilah cerita orang zaman sekarang. Tengok ulama' tak ada tengok. Minta. Dah ulama' sikit. Eh, tak ada tengok ulama'. Ulama' pun kena marah tuan Bukan Bolehkah ulama' dah ustaz lah ustaz. Nah, kena marah. Akhirnya kena marah pun. nama marah dengan awi. And awi marah dia. Rupanya awi marah lama. Dah. Ha, marah, marah, bila akhir hari ulat Artin janganlah buat maksiat Janganlah duduk berserdukan Janganlah minum arah sebagainya Tiba-tiba awi melenting Kata kau tu bukan ustaz pun Hanya orang panggil ustaz Aku kenal kau siapa Dulu kau ceramah kau main lagu aku ha, Kau main-main lagu aku Kau ubah-ubah soal lagu aku Oh, Rupanya artin ni lagu tu dah macam Quran Tak ada ubah-ubah Haa kan Kan, kan apa dulu kalau sejak habis kau ubah lagu kan aku sejati ya? sejati itu yang kau ucapkan bila janji ku genggam Bawah pohon ubah kan royalty itu yang kau janjikan bila janji ku genggam ah tetade main lagu tu pokoknya marah lama dah tentu oh tu dia aku pergi dah tentu dia masuk ya nanti orang makan sudak gitu ah eh? Ha. Bawa ni seorang sahabat dia mengajar di masjid dekat Kuala Jaya. Mengajar tentang rasuah. Dia kata, "Makan rasuah ni masuk neraka Ar-Rasywan Murtasyibinnar." Siapa-siapa yang makan rasuah itu, hukangnya berdosa. Tapi lebih baiklah kalau orang tu makan rasuah lalu dia senyap-senyap, lebih baik daripada seorang makan rasuah tapi terang-terang makan rasuah orang pula suka pada dia. Terus angkat tangan zak, berarti lepas sudah nak makan ni. Eh lepas tu orang nak salat ni apa ni mengajar apa ni politik-politik oh minta sekarang orang-orang ustaz gitu je ya. lepas ni dia nampak ustaz ni takde buat apa-apa dia tak kenal lagi ustaz yang garang-garang tuan-tuan dia tak kenal lagi ustaz yang boleh tumbuh orang ah, jadi maknanya siapa ah, jadi maknanya dia nak pergi faham pada kita tu cerita dia bukan nak cabar tapi maknanya ustaz pun juga dulu samsir tuan-tuan oh ah, kan? kena ingat tu tu orang nak cabar ustaz salur di nasir kan? ustaz salur di nasir tu kepala pengat apa dia gombok tu tu untuk kepala samsi besar gombok kan oh. dia tu kepala samsi gombok tapi sebab dia dah mau kepada agama dapat pula belajar islam tentu jadi ustaz ha, tu dia, tentu. jangan ingat ustaz ni semua baik-baik jaka -baik dah tentu Ada berasal dia pada kepala pengak pun dah tentu jadi hati hatilah jadi maksud dia di situ nak bagi faham pada kita bahawa bila kita bercakap tentang agama dengar nak lawan pun dia dengar? sebab kita cerita ni bab agama. Kalau kita tak percaya pun simpan hati. Simpan dalam hati. So itu adab dia. Itu adab dia. Sebab kalau kita melawan takut nanti kita silap sebut. Kita lawan Allah Taala. Contoh saya pernah kena di semajik kat Bangsa. Eh dekat Bangi tentulah. Jadi dostak kau dia. Kata, apa ceramah. Cerita apa semua hadis-hadis yang kita tak mahu dengar. Nampak tak tentulah. Kita cerita hadis-hadis yang bab pemerintahan. Berapa banyak lagi hadis, hadis lain? Tak kira dia yang orang suka dengar ni caranya dia orang tak suka dengar. Ha. Jangan tunjuk kebodohan. Duduk diam-diam sudah. Hmm. Tak mau dengar, buat-buat tidur, buat tidur. macam. Ah bukan saya kata orang yang buat gitu lagi Tak mau dengar hak tuan. Ada hak dia. Ha nak tunjuk pada kita. Janganlah kita melawan tuan. Sebab kita melawan kita bukan melawan ustaz tu. Takut akhir sekali kita melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang kata banyak lagi hadir Kenapa baca hadir-hadir tu Orang ada banyak lagi hadir yang orang nak dengar Hadir ni orang tak nak dengar oh, Bahaya tu tuan. ucapan tu mengatakan Kami beriman sebagian hadir Kami tolak hadir-hadir yang lain oh. Lepas tu Dendam <coughs> lah, Baik Tafsid lah ulasan dia kata Firman Allah subhanahu wa ta'ala Maksud demi langit yang datang pada malam hari Bersebut Dia sebut Demi langit dan yang datang pada malam hari Tahukah kamu apa yang datang pada malam hari Wahab adzal kamar tari, yaitu bintang yang cahayanya menembus, yaitu ha? bila sebut an-najmul Allah bersumpah dengan langit yang dicipta indah dan bintang bercahaya yang terang di malam hari. Tidakkah Aku telah beritahu kepada kamu Apakah hakikatnya Sesungguhnya ia adalah bintang yang bersinar dan sinarannya amat terang seolah-olah dengan kekuatan cahayanya itu ia mencabar kegelapan malam yang gelap. Allah nak beritahu. Malam yang kelam bila ada bintang maka langit yang kelam itu jadi cantik. Rahsia di sebalik kekerapan bersumpah dalam kitabnya dengan langit. Kenapa Allah banyak bersumpah nah, dengan soal langit ni tentu. Allah bersumpah dengan soal bintang-bintang dan -bintang. wassama'i wat tariq najmi. Allah sumpah was syamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Baik dia kata rahsia. Allah sumpah dengan menggunakan langit, bintang, matahari, bulan wal laibi idza saja malam Wad-duha wal-layli idha saj. Wad-duha wal-layli idha saj. Uh, Wal-duha wal-layli idha Allah sebut juga dengan nama Wad-duha waktu siang. Dia kata adalah kerana wibawa makhluk-makhluk berkenaan sama ada dari segi aspek bentuk peredaran kemunculan dan lenyapnya adalah sangat menakjubkan. Karena semua benda tu benda yang menakjubkan. Tengah-tengah malam tiba-tiba ganti -tiba siang. Oh, nampak tak? Menakjubkan. Tengah-tengah malam tiba-tiba jadi siang. Ha? Kemudian daripada siang Beralih ke malam Nak tunjukkan Peraturan itu cantik Cantik macam mana Jarang Bukan jarang Tak pernah jadi pun Tengah malam Esok malam lagi Kemudian barulah siang Satu siang Tak ada tentuan dimisi bertukar Malam Kemudian siang Kemudian siang Kemudian malam semula Jadi maksud dia Pegantin Allah Ta'ala itu menakjubkan Bagi orang yang mau berfikir Begitu juga Bulan timbul Menarik perhatian Orang tengok Macam ada huruf Ain dalam Bulan disebut tak? Orang tengok tak bulan? Tak, saya bukan suruh pakar bulan Saya nak sebut apa dia tu Ain ha tu kan? Orang tengok Ain dalam bulan tu. tengok-tengokan orang nampak Ish, apa benda tu? Dulu masa kecil-kecil orang tipu kita Orang kata Ain dalam bulan tu Ada tu pokok Anak-anak yang mati kecil Semua duktan tu uh, Orang tipu kita Siapa kata? Ustaz kata Sekali banyak orang yang bernama Ustaz pun oh. uh, Dia semua tak nak ke Ustaz Saya baca buku Tepat dia Syekh Qurashyha Buku Indonesia satu soalan orang tanya kepada Ustaz Quraish. Betul ke ustaz? Saya pernah mendengar penceramah di tempat saya bertanya ber berkata bahawa siapa yang kahwin ni ustaz pasti masuk syurga. Ha. siapa kata? Ustaz kata. Ha. ustaz kata berkahwin ustaz masuk syurga. Betulkah begitu? Kalau ikut apa dia tujuan pribadi saya kata betul ha. untuk tujuan pribadi saya kata betul. Pasal apa? Ada hadisan kawin dua kawin tiga kawin empat. Ha, jadi siapa nak surga? kawin dengan Ustaz Zul. Ha, ah Tapi itu tak benar. Walaupun disandarkan kepada ustaz itu tak benar sebab kalaulah nabi sendiri pun dia kata tak boleh masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. La yanjuwa ahadukum bi amalihi illa bi rahmatillah. Seseorang tidak akan berjaya masuk ke syurga dengan amannya melainkan dengan rahmat Allah. Hatta antai ya Rasulullah hinggakan kamu ke wahai nabi nabi kata hatta ana sehingga aku pun tak boleh masuk surga melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala jadi tak ada lah tipuan-tipuan ni ada orang baca hadis silap dah nabi kata ada nabi kata utlubsin utbul ilm wala bisin tuntutlah ilmu walaupun ke negeri China itu hadis yang tidak sahih hadis yang daif bahkan sebahagian ulama kata maudhu' tak ada pun hadis tu orang pun baca nak suruh orang galak tuntut ilmu Tuntuklah ilmu ke negeri China. Nampak tak? Ini pembohongan-pembohongan yang dibuat, tuan-tuan. Mereka seolah-olah -tuan, cuba untuk mengambil perkara yang tak Islam, jadi berjadikan Islam. Ha, ini bahaya-bahaya, tuan-tuan. Jadi sebab itulah, yang saya nak racutkan di sini apa, tuan-tuan. Bahawa, bila kita melihat keseluruhan kejalanan Allah subhanahu wa ta'ala ini, pasti kita nampak kecantikan, kehebatan kalau kita mau berfikir. Quran, banyak contoh. Hadis, banyak contoh. Tapi kalau tak mau berfikir, tak dapat contoh. Itu cerita dia pun tadi. Jadi itulah huraian ayat pertama sampai ayat ketiga. Saya akan masuk nanti ayat yang keempat dan sebagainya. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam Saya harap Mudah-mudahan orang di selkom. Adalah menuntut ilmu. Sebab bila kita tak tuntut ilmu, kita akan banyak salah. Kita akan banyak silap. Yang paling takut sekali bila melibatkan Islam. Bila melibatkan selkom, tak apa. Uh, nak tukar 019 kepada 016... Nak tukar apa semua tu, itu Tuan-tuan punya spesialis ha, ha? Kenapa Tuan-tuan tak warna biru, saya duduk berang Tuan-tuan tak, tak warna biru, tak, tak warna hijau Saya ha, tuan tak apa lah Tuan-tuan ulang kepada Tuan-tuan lah, dia tak dikatakan Tapi bila melibatkan Barang agama, tuan kena rujuk Kepada yang berlendahan Kena rujuk kepada ustaz. Jadi, yang contoh buat ni baguslah. Cuma, saya cakap ni, Kerana sedih. Sedih sangat tuan-tuan. Sebab hari ni, bila tuan-tuan dalam blog blok semua huraik ikut suka hati. Ha, suka hati. Ha. Bila Benda tu dah tempat dengan syarak, Tapi mereka huraik itu, soalnya mereka lebih alim daripada ustaz. Contoh. Dia kata keputusan syarak tidak sah. Tak boleh. Sebab keputusan syarat itu, dikongkol dia tiga orang. Tuan-tuan, dah lama keputusan syarat sebagai seorang ahli mesyuarat <tuh> meledahkan putusan mesyuarat pada orang agama itu haram hukumnya tonton mesyuarat dalam selkom dah diputuskan begini begini tonton tak puas hati dikeluar tetap sembang tonton ajak orang boykot putusan tu tindakan tu haram yang ni kena ada ilmu agama ha, tak ada ilmu agama tu yang, yang jadi sosam habis tentang dalam selkom pun ada bab yang masih memandukan tentang agama tentang, jangan hmm. pakai rodong saja sebab saya kata mengagilah sikit-sikit insyaAllah, mudah Allah bagi kuat Wallahu ta'ala a'lam, salah-salah muh maaf terkasar bahasa setelah tak bicara uh, terkuat suara mengganggu tuan-tuan tidur muh maaf inna hu huwa tawabur rahim bismillahirrahmanirrahim, hamdhan bil'alamin hamdhani wa fil'amah, huwa yukafi'u mazilah ya rabbal alakan hamdhika mayabhiri janali wa jihika wa azimil sultanik Allahumma faqina fidin wa alimna bid ta'win ربنا أتينا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و أقنا ذبنا الحمد لله رب العالمين تسبك فر بسورة واللحم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أنك أستارك و بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ وَسَبِّحْتُ بِسَبِّحْتُ سَنَامُ وَالِكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ